Wa attaqullaha al-lazhi tasa'aluna bihi wal-arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhal-lazina amanu attaqullaha. Wa kulu qawlan sadidah. Yuslih lakum a'malakum.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 و شر الأمور محدساتها فإن كل محدسات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين ما أشر الإخوة رحمني ورحمكم الله Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan penjelasan dari hadis yang ke-10 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Selanjutnya kata Fadhilatul Syeikh Al-Allamah Shalih Ibnu Fauzan, hafizhahullahu ta'ala, "Tsumma qala" Kemudian Rasulullah menyebutkan وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mu'minin dengan apa yang ia perintahkan kepada para Rasul Kata Syekh menyebutkan Fadalla ala annal mursalina wal mu'minina Ma'muruna wa manhiun Ini menunjukkan bahawa para Rasul Demikian pula kaum mukminin mereka diperintah dan dilarang tidak melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bersumber atau berasal dari diri-diri mereka sendiri atau berasal dari sangkaan-sangkaan baik dari akal pikiran mereka wa innama yaf'aluna ma yu'marun tetapi mereka harus mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulnya alaihissalat wassalam. Serta meninggalkan apa yang dilarang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam surah al hasyr ayat yang ketujuh. Wmaaatakum Rasul? Fakhuduhu. Wmanahakum anhu? Fintahu. Wattakullah. Dan apa yang dibawa Rasul kepada kalian, maka ambillah. Apa yang diperintahkan Rasulullah kepada kalian, maka amalkan, tunaikan, laksanakan. Wahmana kum anhufantahu dan apa yang ia larang maka jauhi dan tinggalkan dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa taala. Faikhwanifin din azza nyallaahu iya kum maka para Rasul alaihi mustallat wassalam mereka diperintah dan dilarang. Mereka diperintah dan dilarang. Perintah dan larangan yang datang dari sisi Allah Jalla wa'ala. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah. Mereka seluruhnya adalah hamba-hamba Allah. Tidak boleh mendahului Allah dalam berucap. Tidak boleh lancang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ana ulangi. Tidak boleh ada seorang pun yang mendahului di dalam berucap, lancang di dalam berbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Akhwani fid Kemudian kata Syekh Hafizahullahu Ta'ala Amaral mu'minina bima amara bihil mursalin Allah memerintahkan kepada kaum mu'minin Apa yang ia perintahkan kepada para rasul Kemudian beliau Menyebutkan dalilnya Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalilnya, فَاللَّهُ أَمَرَ الْمُرْسَلِي نَبِي قَوْلِهِ تَعَالَى Maka Allah memerintah, memerintahkan kepada para Rasul dengan firmannya, يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ قُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَمَلُوا صَالِحًا Wahai para Rasul, ini panggilan dan perintah kepada para para rasul. Ya ayyuhar rasulu wahai para rasul, kulu minat thayyibat semakanlah dari yang baik-baik wa amalu salihan dan beramallah amalan saleh. Maka firman Allah jalla wa ala di dalam ayat ini Dulu min attayibat, makanlah dari yang baik-baik, ay minal halal, dari yang halal. Attayib adalah al-halal, sesuatu yang halal. Sementara al-khabis sebagai lawan dari attayib, al-khabis yang jelek adalah al-haram. Sesuatu yang haram. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memakan dari yang baik-baik. Untuk makan dari yang baik-baik. Dari perkara-perkara yang mubah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari Memakan yang haram dan yang jelek. Lalu kemudian, Barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala, Menyebutkan apa yang akan muncul, Yang dihasilkan dari, Memakan sesuatu yang halal. Allah katakan, Wa'amalu salihah Dan beramal salihna. Maka Syekh al Fauzan hafizhahullah taala warah menyebutkan ini faedah yang sangat-sangat penting fa aklul harah fa halali yu'inu 'ala al-'amali ssalih wa yaj'alul 'amala memakan sesuatu yang halal itu akan membantu akan menolong seseorang untuk beramal salih. Untuk bisa beramal salih. Dan menjadikan amalan salih itu diterima. Di sisi Allah Jalla wa'ala. Makan dari sesuatu yang halal. Akan membantu dan memudahkan seseorang. Akan Allah ringankan seseorang dalam beramal saleh, dalam menunaikan ketaatan kepada Allahu Jalaluh Ala. Tetapi sebaliknya, makan dari yang haram akan merintangi dari amal saleh. Dan akan membuat malas dari amal salih. Akan menjadikan seseorang terlantar. Dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka perhatikan. Bimbingan as-syeikh Hafidhahullahu ta'ala. وَلِذَلِكَ تَجِدُ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْحَرَامَ وَيَتَّسِبُونَ الْحَرَامَ مِنْ أَبَعَدِ النَّاسِ عَنِ الْطَاعَةِ وَعَنِ الْعِبَادَةِ Oleh kerana itu engkau jumpai orang-orang yang mereka makan makanan yang haram Dan berusaha dengan sesuatu yang haram, termasuk orang-orang yang paling jauh dari ketaatan. Paling jauh dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aksalin nasi'ani salawat. Dan orang paling malas dari menunaikan ibadah salat. Karena barakallahu fikum sesuatu yang haram tersebut akan menjadi berat pada perut-perut mereka dan hati-hati mereka akan berpengaruh pada kalbu mereka فَكَسَّلَهُمْ عَنُوْ طَوْعَ sehingga membuat mereka malas dari menunaikan ketaatan kepada Allah Jalla Subh'ana berbeda dengan orang-orang yang badannya diisi dengan gizi yang halal senantiasa memperhatikan dan mencari sesuatu yang halal maka itu akan membantunya untuk menunaikan ketaatan kepada Allah akan menjadikan hatinya lunak dan lembut. Ikhwani fill din, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lanjutan dari Ayat yang disebutkan dari ayat ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa amalus solihah inni bima ta'maluna ta alim. Kata Syekh menyebutkan qauluhu ta'ala inni bima ta'maluna ta alim sesungguhnya aku maha tahu apa yang kalian perbuat. Di sini terdapat tahzir. Terdapat peringatan yang keras. Bagi setiap insan. Untuk melakukan pelanggaran. Dengan amal perbuatannya. Atau. Dia sekedar menampakkan diri di atas sebuah amalan. Menampakkan zahir dalam keikhlasan. Ternyata batinnya berbeda dari itu. Tidak sesuai penampakan lahiriahnya Dengan apa yang tertanam dalam kalbunya. Maka... Allah subhanahu wa ta'ala mahatau atas itu semua. Maka syekh mengingatkan. Jangan memberi hiasan. Dengan berbagai kedustaan. Dan jangan membuat tipuan-tipuan. Dengan sekedar menampakkan baik secara bahir. Padahal rusak di dalam batinnya. Untuk bisa menipu, itu hanya terjadi pada manusia. Orang mungkin terpedaya dengan penampilan lahirnya. Karena dia tidak tahu apa yang ada di dalam batinnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mahatau itu semua. Inni bima ta'amaluna alim. Aku mahatau apa yang kalian perbuat. Allah tahu apa yang zahir dan Allah tahu apa yang ada dalam batin. Ikhwani fil din a'azzani Allah wa iyyakum Panggalan dari ayat ini ketika Allah menyebutkan inni bima ta'amaluna 'alim Aku Maha tahu apa yang kalian perbuat Mengandung dua hal terkandung di dalamnya dua perkara Yang pertama adalah hendaknya seseorang tidak takut akan ada yang disia-siakan dari amalannya. Jangan takut. Jangan takut akan ada yang tersia-siakan dari amalmu. Allah Subhanahu wa taala melupakannya lalu meninggalkannya. La Fajamiu al-hasanat wa al-siyaati, yalamu Allah Taala, wyausilha wyaatubha li sahibha. Semua kebaikan dan keburukan, Allah tahu. Allah akan menghitungnya, Allah akan menuliskannya bagi pelakunya. Baik. Ataupun buruk Jangan beranggapan Barakallahu fikum bahwa Amal kita akan sia-sia tidak Semua pasti tertulis Dengan lengkap dan rapi sehingga mereka pun akan menyatakan, ma'liha dal kitab, la yugadiru saghiratan wala kabhiratan, illa ahsaha. Catatan amal perbuatan lengkap tertulis di dalamnya. Yang kedua, barakah Allah fikum bahwa yang terkandung dalam, makna ini bima ta'amaluna alim yaitu bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa ditipu dengan penampilan zahir yang batil tidak bisa, diper, di, tidak bisa diperdaya dengan berbagai Hiasan-hiasan yang menipu. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamul al haqa'iq. Allah tahu. Hakikat yang sebenarnya. Ikhwanifidin ma'asyur al-ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Waqala ta'ala fi haqqil mu'minin dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kaum mu'minin. Ya ayyuhal amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian Maka ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Agar memakan yang baik-baik yaitu yang mubah-mubah Baik pada zatnya Baik pada usahanya Baik pada cara mendapatkannya semua kebaikan itu harus terwujud Dan terpenuhi Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala Kulu makanlah Kata syihada amrun min Allah ta'ala Bi'ibahati tayyibati lana Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan membolehkan yang baik-baik untuk kita. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 157, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is." perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini Kulu minat ma Makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian juga mengandung larangan dari memakan yang jelek-jelek maka di sini terdapat pula bantahan terhadap orang-orang yang mereka mengharamkan yang baik-baik bantahan terhadap orang-orang yang mengharamkan yang baik-baik dengan menyangka bahwa ini bagian dari ibadah Masya Allah mengharamkan sesuatu yang baik sesuatu yang mubah dan beranggapan bahwa itu bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menyangka bahwa meninggalkannya mendapatkan pahala. Meninggalkan dari makan yang baik-baik. Memakan dari yang mubah. Seperti orang-orang sufi, kaum sufi. Dan orang-orang yang sok zuhud. Bahkan ini barakallahu fikum. Termasuk bagian dari taqalluf. Memberat-beratkan diri, memaksakan diri. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk memakan yang baik-baik, yang lezat-lezat. Berupa daging, buah-buahan, dan segala macam bentuk kelezatan termasuk kata syekh terhadap wanita. Maka seseorang memanfaatkan itu semua, mengambilnya, menggunakannya dan tidak mengharamkan atas dirinya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkannya namun tentunya lakin min ghairi israf min ghairi israfin tanpa berlebihan maka orang yang bertakarruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan yang mubah-mubah dengan meninggalkan yang baik-baik ini termasuk orang yang bersikap ekstrim. Nabi AS makan apa yang Allah mudahkan bagi beliau. Makan daging, makan buah. Wa kana salallahu alaihi wa sallam ia tazawajun nisa. Beliau menikahi para wanita. Beliau memakai minyak wangi. dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula wa amalu salihah dan beramal salihlah. Kama qala lirrusul sebagaimana yang Allah perintahkan pula kepada para rasul Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk makan dari yang baik-baik dan beramal salih. Karena sekali lagi, syekh mengingatkan kembali. Karena memakan yang baik-baik itu akan menolong, membantu untuk melakukan kefaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal salih di mana badannya mendapatkan gizi dengan gizi yang baik maka akan barakallahu fikum menyemangati atau memberikan semangat pada dirinya dalam beramal saleh. Ikhwani <tuh> fill din a'azza niyallahu wa iyyakum Namun bukan pula bermakna bahwa seseorang memberikan kepada dirinya semua yang ia senangi. Dengan berlebihan kemudian bermalas-malasan dari melakukan kefaatan. semua keinginan jiwanya dilampiaskan. Hadhihi tariqatul bahaim. Ini caranya binatang. Innamal insanu ya'kul wa yashkurullah 'azza wa jalla. Manusia makan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faquluhu wa'malu salihan dan beramal salehlah. Perintah Allah di sini dan firman-Nya di sini wa'malu salihah dan beramal salehlah hada min syukri. Nikmatillah azza wa jalla ini termasuk dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bis sawab Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini Masih tersisa sedikit penjelasan dari hadis ini Semoga Allah mudahkan kita melanjutkan dalam kesempatan berikutnya Amin Ya Rabbal Alamin Jazakumullahu khairan Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum warahmatullahi wabarakatuh